Стівен Кінг, Пітер Страуб. Талісман. Частина 4, розділ 47. Кінець подорожі. 1. Здавалося, що вся довга мандрівка з Каліфорнії до Нової Англії тривала не більше одного пообіддя і вечора. Те пообіддя тривало кілька днів, а вечір був цілим життям, пересипаним загравами, музикою і почуттями. Кляті гігантські кулі вогню – подумав Джек. – Я до стоту не сповна розуму. Він удруге за останню годину, як йому здавалося, поглянув на маленький годинник на торпеді і побачив, що три години проскочили повз нього. Пісня «Бігти крізь джунглі» виповнювала повітря. Вовк постійно рухав головою вгору-вниз, безупинно посміхався і вишукував найкращі дороги. Крізь заднє вікно було видно весь обшир неба, помереженого сутінковими барвами, багрянцем, блакиттю і особливим глибоко-червоним притаманним кожній заграві. Джек пам'ятав кожну подробицю своєї довгої-довгої подорожі. Кожне слово, кожен обід, кожен музичний акорд. Зута Сіма чи Джона Фогерті, або просто шум вітру, яким розважав себе волк. Але справжня протяжність дороги зменшилася у його свідомості до концентрованого діаманта. Він спав на м'якому, як подушка задньому сидінні, розплющуючи очі при світлі дня чи в темряві, при сонячному сяйві або при зірках. Особливо гостро він запам'ятав мить, коли при перетині кордону Нової Англії талісман знову почав сяяти, повідомляючи про повернення звичайного часу. А може це час сам повернувся до Джека Сойра? То були обличчя людей, які намагалися зазирнути на заднє сидіння Ельдорадо. Люди на парковках, моряки, якась бикувата дівчинка у відкритому автомобілі на світлофорі у сонячному містечку Вайові, Айові. Ходорлявий малий із Огайо, вбраний у мотоциклетну форму у стилі «Будемо відриватися», щоб подивитися, чи не завітав до них Мік Джаггер або Френк Сінатра. Ні, народ, тільки ми. Сон і далі не відпускав його. Якось він прокинувся у Колорадо і Ліноїсі від бемкання рок-музики. Вовк клацав пальцями і повільно вів велику машину у палаюче помаранчево багряно блакитне небо. Річард десь роздобув книжку і вже читав її при світлі пасажирської лампи Ельдорадо. Книжка називалася «Мозок Брока». Річард завжди знав, котра година. Джек підвів очі вгору і дозволив музиці і вечірнім барвам заколисати його. Вони зробили це. Вони все зробили. Все, крім того, що потрібно зробити у порожньому курортному містечку в Нью-Гемпширі. П'ять днів чи одні довгі замріяні сутінки. Бігти крізь джунглі. Саксофон Тенор Зута Сміта виводив «Ось історія для тебе, чи сподобалась вона». Річард був його братом. Його братом. Коли талісман ожив у чарівній заграві п'ятого дня, до Джека повернулося відчуття часу. «Оутлі», – подумав він шостого дня. «Я б міг показати Річарду Оутлі і те, що лишилося від пивниці. Я міг би показати вовку шлях. Але йому не хотілося знову бачити Оутлі. Це не приносило ні радості, ні задоволення. І тепер він збагнув, як близько підійшов, і як же далеко вони були» доки він плив хвилями часу, наче продирався крізь павутиння. Вовк вивіз їх на широку дорогу Ай-95. Тепер вони були в Коннектикуті, і до Аркадія-Біч та Узбережжя лишалося тільки кілька штатів. І тепер Джек рахував і милі, і хвилини. 2. Увечері 21 грудня о 4.45 за три місяці, відколи Джек Соєр повернув своє обличчя і свої надії на захід, чорний кадилак Ельдорадо опинився на засипаній гравієм під'їзній дорісці готелю сади Альгамбри у містечку Аркадія Біч штату Нью-Гемпшир. На заході м'яка заграва мерехтіла прощальними відтінками червоного і помаранчевого, що перетворився на жовтий, і синій і королівський багряний. У садах голі гілочки тулилися докупи на колючому зимовому вітрі. Поміж них іще тиждень тому було дерево, яке ловило і їло дрібних тварин – борондуків, птахів, а також худого сухореброго кота-порт'є. Це дерево миттю зачахло. Інші рослини в саду продовжували спати. Шини Ельдорадо підскакували і тріщали по гравію. Зсередини долинали звуки кріден скліяв отревайвал. «Люди, що знають мою магію», – виспівував Джон Фогерті, – «заповнили землю димом». Кадилак відчинився перед широкими двостулковими дверима. За ними була тільки темрява. Подвійні фари згасли, і довжелезне авто стояло у темряві. Білий дим виривався з його вихлопної труби, а помаранчеві зупинні вогні блимали. Ось і настав кінець дня. Останні спалахи заграви осявали західне небо. Тут. Просто тут і просто зараз. Три. Прозоре непевне світло наповнювало задню частину Кадилака. Талісман мерехтів, але близький його був легким, наче сяйво світлячка на порозі смерті. Річард повільно повернувся до Джека. Його обличчя було невиразним і переляканим. Він обома руками стискав Карла Сагана, «Жмакаючи політурки, як праля, мала б віджимати простирадло». «Річардів талісман», – подумав Джек і всміхнувся. «Джеку, ти хочеш...» «Ні», – відповів Джек. «Зачекай, доки я тебе покличу». Праворуч він відчинив задні двері і вийшов з машини, а тоді озирнувся на Річарда. Річард зменшився і зіщулився на сидінні, продовжуючи жмакати обкладинку». Він мав дуже нещасний вигляд. Недовго думаючи, Джек на мить повернувся і поцілував Річарда у щоку. На мить Річард обійняв Джека за шию і притиснув до себе. А тоді відпустив його. Кожен із них нічого не сказав. Чотири. Джек рушив до сходів, що вели в нижній вестибюль. А тоді повернув праворуч і ненадовго пішов до краю під'їзної доріжки. Там стояла металева огорожа, за нею потріскані скелі каскадом спадали на пляж. А далі праворуч на тлі темного неба височили американські гірки диво світу Аркадії. Джек повернув обличчя на схід. Вітер проривався крізь англійські сади і відкидав за спину волосся з його чола. Він тримав кулю в руках, ніби це був дар океану. 5. 21 грудня 1981 року хлопчик на ім'я Джек Сойер стояв там, де води і суша зливаються воєдино. І, тримаючи в руках одну цінну річ, вдивлявся в непорушний нічний Атлантичний океан. Того дня хлопчику виповнилося 13 років, хоча він забув про це, і був він надзвичайно красивим. Океанічний бриз відкинув з його ясного та чистого чола пасмо, може, трохи задовгого каштанового волосся. Хлопчина стояв там, думаючи про матір і про номери, які вони тут винаймали. Чи вмикатиме вона світло? Джек підозрював, що так. Джек повернувся, і очі його горіли у світлі талісмана. 6. Лілі наупомецьки шукала на стіні вмикач трентливою кістлявою рукою. Вона знайшла його і увімкнула світло. Якби хтось побачив її тієї миті, то йому захотілося б відвернутися. За останній тиждень рак різко взявся за неї, ніби відчував, що може щось завадити йому чи зіпсувати всю гульню. Лілі Кавано тепер важила 78 фунтів. Шкіра її стала землистою, як пергамент, що обтягнув череп. Хоричневі кола під очима назавжди почорніли. Очі в очницях відображали виснажену гарячкову мудрість. Груди запали. М'язи на руках зникли. На сідницях і стегнах почали з'являтися пролежні. І це ще не все. За останній тиждень вона ще й підхопила запалення легень. У своєму жалюгідному стані вона, звісно ж, була першим кандидатом на різноманітні респіраторні захворювання. Це могло б трапитися з нею і в кращих умовах, а зараз вони такими справді не були. Нещодавно припинилося нічне дзенькання батарей Альгамбри. Вона не могла сказати, коли саме. Час для неї став невизначеним і розпливчастим, як для Джека у салоні Ельдорадо. Вона лише знала, що тепло зникло тієї ночі, коли вона прогнала чайку, схожу на Слоута. З тієї ночі Альгамбра перетворилася на порожній холодильник. Склепу, у якому вона скоро помре. Якщо Слоут відповідав за те, що трапилося з Альгамброю, то він зробив з біса хорошу роботу. Всі зникли. Всі. Не було більше покоївок, що котили коридорами свої дзинькотливі візки. Не було механіка, що постійно насвистував. Не було улесливого порт'є. Слоут поклав їх усіх у кишеню і виніс геть. Чотири дні тому, коли вона не знайшла в кімнаті нічого, що могло б задовольнити навіть її пташиний апетит, вона вилізла з ліжка і повільно спустилася у вестибюль до ліфта. У цю подорож вона взяла з собою стілець, який використовувала як ходунці, і на якому час від часу сиділа. Її голова звисала від виснаження. Їй знадобилося 40 хвилин, щоб подолати 40 футів до шахти ліфта. Вона натискала на кнопку, але ліфт не приїжджав. Кнопка навіть не загорялася. «Бляха-муха!» – хрипко пробурмотіла Лілі, а тоді пройшла ще двадцять футів до сходів. «Гей!» – крикнула вона вниз, а тоді закашлялася, перехилившись через стілець. «Може, вони і не чули її крик, але вони стовідсотково мали почути, як викашлюють те, що лишилося від моїх легенів», – подумала вона. «Але ніхто не прийшов». Вона знову закричала вдруге, знову зайшлася болючим кашлем. А тоді пішла назад коридором, який видавався їй довгим, наче шосе Небраски ясного дня. Вона не наважувалася спуститися тими сходами ні у Вестибюль, ні в Баранячу Полядвицю, ні в Кав'ярню, нікуди. Їй телефони вийшли з ладу. Принаймні телефон у її кімнаті вийшов з ладу, а вона більше не чула жодних дзвінків у цьому мавзолеї. Ризикована гра. Вона не хотіла замерзнути до смерті в вестибюлі. «Джекі!» – пробурмотіла вона. «Де тебе вбісено?» Тоді вона знову зайшлася кашлем. Та ще й так сильно, що впала на бік, перевернувши на себе огидний у вітальні. Вона згодину лежала там на холодній підлозі, і саме тоді, певно, запалення легень заполонило напівзруйнований простір, що був тілом Лілі Кавано. «Привіт, Великий Ер. Я тут новенька. Можете називати мене Велика П. Я обжину вас на фініші». Якимось чином їй вдалося повернутися до своєї кімнати, і відтоді її існування обернулося на неупинну гарячку. Вона прислухалася, як щодня її дихання ставало все гучнішим і гучнішим, а запалений мозок почав уявляти легені як два органічних акваріуми де висять і деренчать металеві ланцюги, і все одно вона трималася. Трималася, бо частина її мозку наполягала з божевільною, убивчою впевненістю що Джек уже повертався, де б він не був. Сім. Її остання агонія починалася як брижі на піску. Брижі, що перетворюються на вир. Занурені у воду, ланцюги в легенях загриміли довгим, сухим видихом. Потім щось вирвало її з глибокого виру і змусило наупомацки шукати на стіні вимикач світла у холодній темряві. Вона вилізла з ліжка. У неї не лишалося сил зробити це. Лікар би посміявся з такої ідеї. І все ж вона змогла зробити це. Вона двічі падала, а тоді нарешті звелася на ноги викрививши рот від прикладених зусиль. Вона пошукала стілець, знайшла його і почала рухатися через кімнату до вікна. Лілі Кавано, королева Бешок, зникла. Лишився лише ходячий жах, з'їдений раком і випалений гарячкою. Вона дійшла до вікна і визирнула, Побачила людську постать і осяйну кулю. «Джеку!» Спробувала закричати вона, але з її рота вирвався лише хрипкий шепіт. Вона підвела руку, щоб махнути. Неміч. Неміч охопила її. Вона вчепилася у підвіконня. «Джеку!» Раптом мерехтлива куля в руках у людини яскраво спалахнула, осяявши обличчя. І воно було Джековим. Слава Богу, воно було Джековим. Джек повернувся. Постать побігла. «Джеку!» Мертві очі, що запали, враз ожили. Сльози текли по її жовтих потрісканих щоках. Вісім. «Мамо!» Джек побіг через вестибюль краєм ока, помітивши, що старомодна телефонна панель розплавилася і почорніла. Наче після пожежі, спричиненої коротким замиканням. Хлопчик Миттю забув про це, бо побачив її, і вона мала жахливий вигляд. Силует опудала, що поставили перед вікном. «Мамо!» Він заходився перестрибувати сходинки. Спершу дві, потім три. Талісман у його руках спалахнув рожево-червоним, а тоді почорнів. «Мамо!» Джек щодуху мчав коридором, що вів його до їхнього номера, і почув її голос. Немідний дзвінчий, легке гортанне квоктання. Тепер це було пришпорене каркання, що лунало з того боку смерті. «Джекі! Мамо!» Він влетів у кімнату. Дев'ять Сидячи в машині, знервований Річард Слоут дивився крізь тоновані вікна вгору. «Що він тут робить? Що тут робить Джек?» У Річарда боліли очі. Він намагався розгледіти у вечірньому мороці верхні поверхи. Коли він трохи нахилився в бік і поглянув нагору, сліпучий білий спалах ударив із кількох вікон, накриваючи весь готель майже відчутним на дотик покривалом яскравого світла. Річард схилився, обхопивши голову руками, і застогнав. Десять. Вона лежала на підлозі біля вікна. Там він, зрештою, її і побачив. Пом'яте якесь зітліле ліжко було порожнім. Неприбрана спальня, немов дитяча кімната, також здавалася порожньою. Джеків шлунок заморозився, а слова застрягли в горлі. Але раптом талісман вистрілив іще одним яскравим променем, і вся кімната стала прозоро-білою. Вона прохрипіла «Джекі!» – ще раз. І він відповів «Мамо!» Помітивши, що вона скорчилася під вікном, схожа на обгортку з-під цукерки. Тонка і виснажена, її волосся розсипалося по брудному килиму кімнати. Руки нагадували лапки тварини, бліді вони шкрябили підлогу. «О, Боже, мамо, як же так? Що трапилося?» – бурмотів він і вже за мить перейшов кімнату, але не ступив жодного кроку. Він пролетів, проплив крізь захаращену холодну спальню Лілі, і ця мить закарбувалася в його пам'яті настільки яскраво, наче зображення на фото. Її волосся, що розсипалося по бруднющому килиму, і її маленькі вузлуваті руки. Джек вдихнув густий аромат хвороби, яка межувала зі смертю. Джек не був лікарем і майже нічого не знав про проблеми тіла Лілі, але він знав одне – його мати вмирала. Життя тікало крізь невидимі тріщини, і жити їй залишилося дуже мало. Вона двічі вимовила його ім'я і, здається, вичерпала всі ті сили, які в ній ще залишалися. Заплакавши, він поклав руку на голову Лілі, котра знепритомніла, а талісман поставив на підлогу біля неї. Її волосся було, наче, забите піском, а голова палала. «Ох, мамо, мамо!» – сказав він і підклав під неї руки. Він досі не міг роздивитися її обличчя. Крізь тонку нічну сорочку він відчував, що її стегно було гарячим, як дверця та пічки. Під його долонею її ліва лопатка пульсувала таким же теплом. Жодної плоті на кістках. На скажену мить застиглого на місці часу вона виявилася маленькою, брудною дитиною, яку кинули хворіти на самоті. Раптові непрошені сльози полилися з його очей. Він підняв її, як піднімають вузлик з одягом. Джек застогнав. Руки Лілії безпорадно і непристойно повесли. Річард. Річард почувався не так погано, як вона. Навіть під час спуску з останнього пагорбу в отруйний по коли сухим лошпинням лежав на спині у Джека. Тоді на тілі Річарда було трохи виразок і висипань, а ще його також била пропасниця. Але Джек з незбагненним жахом усвідомлював, що в Річарді було більше справжнього життя, більше сутності, ніж зараз у його матері. Тим не менш вона кликала його на ім'я, і Річард мало не помер. Вона кликала його на ім'я. Джек учепився в це. Вона дійшла до вікна, вона покликала його на ім'я. Це було неможливо, неприпустимо, а морально уявляти, ніби вона може померти. Одна її рука хиталася перед ним, мов тростинка, яку мають зрізати наполовину косою. Обручка вже скотилася з її пальця. Джек несвідомо безупинно плакав. «Все добре, мамо», – промовив він. «Добре. Тепер усе добре. Усе добре». Кульгаве тіло в Джека на руках завібрувало, наче погоджувалося. Він ніжно поклав її на ліжко, і вона легко перекотилася на бік. Джек став одним коліном на ліжко і схилився над матір'ю. Тонке волосся... Впало з її обличчя. Одинадцять Якось ще на початку своєї мандрівки йому було соромно сплутати матір зі старою жінкою, змореною, змученою старою жінкою у кав'ярні. Щойно він опізнав її, ілюзія зникла, і Лілі кавано відновила свій образ, над яким невладна старість. Відверто кажучи, справжня Лілі Кавано не могла постаріти ніколи. Вічно молода білявка зі швидкою як викидний ніж посмішкою і обличчям, яке слало всіх до біса. Такою була Лілі Кавано. Її фотографія на плакаті врізалася у пам'ять сина. Жінка на ліжку і близько не була схожою на актрису з плаката. Джека миттю засліпили сльози. «Ні, ні, ні», – примовляв він, гладячи долоною її пожовклу щоку. У неї не було сили навіть підвести руку. Він узяв їй тонку, суху, кістляву пташину лапку в свою долоню. «Будь ласка, будь ласка, будь ласка, нет. Джек не міг змусити себе вимовити це слово. І раптом він збагнув, скільки ця зморена жінка змогла зробити. Вона шукала його, пронизало Джека неймовірне, Запаморошливе усвідомлення. Його мати знала, що він іде. Вона вірила в його повернення, і через те, як вона сама була пов'язана з талісманом, вона відчула точну мить його повернення. "Я тут, мамо", прошепотів він. Мокрі шмарклі полізли з носа. Він безцеремонно витер ніс рукавом куртки. Джек уперше зрозумів, що тремтить усім тілом. "Я приніс його", сказав він. Джек відчував цілковиту гордість за те, що йому вдалося зробити. «Я приніс талісман!» Джек обережно поклав її тонку, як гілка руку на покривало. Талісман продовжував сяяти там, де Джек його обережно залишив, на підлозі біля крісла. Але його сяйво було тьмяним, непевним, захмареним. Річард вилікувався, коли кулю просто прокотили по його тілу. Те ж саме він зробив зі спіді. Але тепер треба було робити щось інше. Джек знав це, але не знав, що саме. Хіба що питання полягало не в знанні, а у вірі. Він не міг просто розбити талісман, навіть для порятунку матерного життя. Це він знав, напевно. Тепер нутрощі талісмана повільно наповнювалися захмареною білістю. Імпульси зливалися в одне єдине сяйво. Джек поклав руки на кулю, і талісман вистрелив сліпучою стіною світла. Веселкою, яка, здавалося, ось-ось заговорить. Нарешті. Джек пройшов кімнатою до ліжка. Талісман вібрував і освітлював підлогу, стелю, стіни, гарячково-яскраво осяював ліжко. Щойно хлопчик підійшов до ліжка матері, текстура талісмана стала ледь помітно змінюватися під його пальцями. Скляна твердість якимось чином зміщувалася, ставала менш гладкою, пористішою. Кінчики джекових пальців майже тонули в талісмані. Туман, яким була наповнена куля, кипів і темнів. Цієї миті джек пережив сильне, а точніше несамовите відчуття, яке здавалося неможливим того далекого дня, коли він вперше гуляв територіями. Джек знав, що якимось незбагненним чином талісман, річ, через яку пролились стільки крові і стерпіли стільки всього, збирається змінитися. Він збирався змінитися назавжди, і Джекові доведеться його втратити. Талісман більше не належатиме йому. Чиста гладінь кулі також потьмяніла і вся краса рівчастої поверхні м'якшала. Здавалося, що в руках було не скло, а тепла пластмаса. Джек поспіхом поклав талісман матері в руки. Він знав про свою місію. Він був створений саме для цієї миті. Його створили в якійсь чарівній кузні, щоб він відповідав вимогам саме цієї миті і жодної іншої. Джек не знав, на що він чекає. На спалах сяйва? На запах ліків? На великий вибух? Нічого не трапилося. Мати і далі непорушно вмирала. «Будь ласка!» – вихопилося у Джека. «Будь ласка, мамо!» Раптом хлопчик завмер, не дихаючи. Рубець, одна з вертикальних канавок у талісмані, беззвучно розійшовся. З отвору повільно полилося світло, яке огорнуло руки матері. З туманних нутрощів розкритої вже майже порожньої кулі крізь розгорнутий рубець лилося дедалі більше світла. З надвору раптом долинули співи птахів, які святкували своє буття. Дванадцять Джек усвідомлював усе трохи розгублено. Затамувавши подих, він нахилився вперед і спостерігав, як талісман виливається на ліжко матері. Захмарена яскравість наповнилася силою. Рубці та іскри світла підживлювали її. Очі Джекової матері затремтіли. О, мамо. прошепотів він. О. Сіро золоте сяйво текло, паруючи, з отвору в талісмані. Воно піднімалося руками матері, і її хворобливе висохле обличчя трохи насупилося. Джек вдихнув, але не помітив цього. Що? Музика? Сіро-золота хмара із самого серця талісмана видовжувалася над тілом матері, вкривала її напівпрозорою, ледь матовою, тонкою, рухомою мембраною. Джек спостерігав, як ця рідка тканина ковзає по її обвислих грудях вниз до тонких ніг. З відкритого талісмана разом із сіро-золотою хмарою витікав і чудовий аромат – солодкий, п'янкий аромат квітів та землі, дріжджовий, наповнений добром запах. «Запах народження», – збагнув Джек, хоча він ніколи не був присутнім під час пологів. Джек утягнув повітря в легені і, дивуючись, подумав про те, що він сам, Джекі Сойер, народжувався цієї хвилини. А тоді уявив, заледве відчуваючи пригнічення від побаченого, що отвір у талісмані нагадував вагіну. Він, звісно, ніколи раніше не бачив вагіни і мав лише абстрактні уявлення про її будову. Джек вдивлявся в отвір розпушеного талісмана. Тепер Джек сприйняв неймовірний гамір птахів за чорними вікнами, який змішувався з тихою музикою. Музикою? Що? Маленька кольорова кулька світла промайнула перед його очима і, блеснувши на мить у відкритому рубці, ковзнула в затуманену поверхню талісмана, наче голуб, що пірнає в хмару випарів. Джек моргнув. Кулька нагадувала ось іще одна, і цього разу Джек устиг помітити лінії синього, коричневого та зеленого кольорів на крихітному глобусі, лінію узбережжя і крихітні гірські хребти. Він подумав, що в цьому крихітному світі стоїть завмерлий Джек Сойер і дивиться на ще меншу кольорову плямку, а на тій плямці стоїть Джекі розміром з пилинку. І дивиться на крихітний світ розміром з атом. Ще один світ пішов за першими двома, і кружляючи, зник у хмарах талісмана. Мати Джека ворухнула правою рукою і застогнала. Джек почав ридати. Вона житиме. Тепер він це знав. Все спрацювало, як і казав Спіті. Талісман повертав життя в зморене, виснажене хворобою тіло матері. Він вбивав зло, що вбивало її. Джек нахилився вперед, на мить майже піддавшись бажанню поцілувати талісман. Гармати жасмину, гібіскусу і свіжої землі проникли в його ніздрі. З кінчика його носа скутилася сльоза і заблищала як коштовність у променях світла, що тягнулися від талісмана. Джек бачив низький зірок, що впливли повз відкритий рубець. Сяючи жовте сонце, що впливло в широкому чорному космосі. Здавалося, музика наповнювала талісман, кімнату, весь світ навколо. Обличчя жінки, обличчя незнайомки проплило крізь розкритий рубець. Були ще обличчя дітей, обличчя інших жінок. Сльози котилися по джековому обличчю, і він бачив, як в талісмані пропливає обличчя його матері, Упевнені саркастичні риси королеви півсотні фільмів одноденок. Коли Джек побачив, як його власне обличчя пропливає серед світів і життів, які прагнуть народитися в талісмані, то подумав, що зараз вибухне від почуттів. Він розширявся, дихав світлом. І нарешті, почувши звуки здивування, що окружляли навколо нього, помітив, що мати розплющила очі надовго. Принаймні на дві благословенних секунди. Живі, як птахи, як світи всередині талісмана. До нього прийшли звуки тромбонів і сурм, крики саксофонів, голоси жаб, черепахи, голубів, що співають «Люди, які знають мою магію, наповнили світ димом». До нього прийшли голоси вовків, що грали вовчу музику на місяці. Хвиля била обніз корабля, і риба вистрибувала на поверхню озера, щоб боком вдаритися об нього. І веселка здіймалася над землею. І хлопчик-мандрівник розбивав плювок, щоб вирішити, куди йому йти. І покарана дитина кривилася і роззявляла рот. Прийшов гучний голос оркестру, який виспівував своїм масивним серцем. І кімнату наповнював примарний слід єдиного голосу, що зростав, зростав і зростав над всіма цими хвилями звуку. Ревіння застряглих вантажівок, свист заводських гудків. Десь тріснула шина, десь гахнула хлоповка. Кохана прошепотіла знову, і дитина запищала. І голос зростав, зростав і зростав, і якусь мить Джек не розумів, що нічого не бачить, але потім зір повернувся. Очі Лілі були широко розплющеними. Вони вдивлялися в Джекове обличчя, ніби запитуючи його «Де це я?». Той самий вираз, що і в очах щойно народженого немовляти, яке разом з Ляскотом отримало квиток у цей світ. Тоді жінка сутомно вдихнула. І світи, галактики, всесвіти піднялися рікою і витекли з талісмана. Вони здіймалися єдиним потоком веселки кольорів. Втікали їй у рот, ніс, оселялися на її висохлій шкірі, поблискуючи, наче краплі роси, танули, просочуючись всередину. На якусь мить його мати вся виявилася вбраною усяйво, на якусь мить його мати стала талісманом, усі хвороби зійшли з її обличчя, це трапилося не за якийсь відрізок часу поступово, як це показують в кіно ні, усе трапилося. Одночасно, однієї миті. Вона хворіла, а тоді одужала. Троянди здоров'я розцвіли на її щоках. Тоненьке рідке волосся раптом стало гладенькими й густими пасмами кольору темного меду. Джек дивився на неї, а вона вдивлялася в його обличчя. Ох. Ох, Боже, — прошепотіла Лілі. Веселкове сяйво тануло але здоров'я залишалося. «Мамо?» Джек нахилився поближче до неї. Щось зім'ялося під його пальцями, як цилофан. Ламка шкаралупа від талісмана. Він відклав її вбік на нічний столик. Для цього посунув кілька пляшечок із ліками. Деякі впали і розбилися в підлогу, але це не мало значення. Його матері ліки більше не знадобляться. Джек поклав шкаралупу з ніжним тріпотінням. Він підозрював, ні, знав, що і вона скоро зникне. Матір посміхнулася. Чарівна, задоволена, трохи здивована посмішка. «Привіт, світе, а ось і знову я. Як вам таке?» «Джеку, ти повернувся додому», – зрештою сказала вона і потерла очі, ніби хотіла переконатися, що це не міраж. «Звісно», – відповів він. Спробував посміхнутися. Вийшла непогана посмішка, попри сльози, що текли обличчям. «Звісно, можеш не сумніватися. Я почуваюся набагато краще, Джекі». «Так?» – він посміхнувся і витир мокрі очі долонями. «Це добре, мамо!» Її очі сяяли. «Обійми мене, Джекі!» У кімнаті на четвертому поверсі порожнього готелю на крихітному морському узбережжі Нью-Гемшира 13-річний хлопчик на ім'я Джек Сойер нахилився вперед, заплющив очі та з посмішкою на устах міцно обійняв матір. Він розумів, що до нього повернулося звичайне життя зі школою та друзями, іграми та музикою. Життя, в якому ходять до школи, а ввечері залазять під простирадла. Звичайне життя тринадцятирічного хлопчика. Якщо, звісно, життя таких істот з усіма його барвами та протестами можна вважати звичайним. Це також талісман зробив для нього. Згадавши про нього, Джек обернувся, але талісман уже зник. Епілог у величезній білій спальні, заповненій стурбованими жінками, Лаура Делосян, королева території, розплющила очі. Заключне слово. Запозичене з роману Марка Твена «Пригоди Тома Сойра». Так закінчується наша правдива історія. А що це життєпис хлопчика, то слід завершити його саме тут? Бо продовження стане життєписом дорослого чоловіка. Коли пишеш роман для дорослих, то знаєш напевне, де потрібно спинитися – на весіллі. Та коли пишеш про дітей, доводиться уривати оповідь там, де це здається слушним. Більшість персонажів цієї книжки живуть і сьогодні. Вони заможні і щасливі люди. Може, колись згодом ми вирішимо повернутися до історії наших юних героїв, і подивитися, які з них вийшли чоловіки та жінки. А тому навряд чи доцільно торкатися цієї пори їхнього життя тепер. Кінець книги. Почуємося.